Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, të ndëruar Lazer dhe Motra, es-salamu alaikum wa rahmatullahi. Do të vazhdojmë edhe sot me disa porosit rëndësishme që në ndihmojnë në formimin ton, në realizimin e qëllimeve tona më dhore një jet, që të arim atë që Zotë i Gjëlluale e kërkoj prej neve. Kime thënë disare se njerëzit në kësoj bote synojnë të arim qëllime të ndrëshme, mirë për po jo gjithë mund këto qëllime janë të duhura dhe janë fisnike, Andaj një krasë që duhet të interesohemi për qëlimet, duhet të interesohemi edhe për rrugën që në shpije e ndrej qëlimetve tona. Sot do të jimin takim me një prej thesareve të rëndësishme, te për të shtrejnëta, të fjallëve, kuptim pljote edhe dhe më thënëse për neve. Kjo fjallë me të më shumë si një të një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mirëpo besoj që edhe me një takim do të arrihet spaku të përcillet mesazhi i rëndësishëm i kësaj porositje që vjen nga një njerëj i veçantë për neve. Fiolash për Omerin radhiyallahu taala anhu, nga shokët e pejgamberit më të njohur alayhi salatu wassalam, ai t'i dha një porosin lidhje me një temë të rëndësishme për neve. Cila është ajo temë? Si të ruhemi? Ne kemi problemikim ta ruajmë veten tonë, ta ruajmë e karakterin ton, dinitetin ton, moralin ton, fytyrën ton, njerëzimin ton ta ruajm. Nga sa njerëz jo jo ralheran dolë që ndoshta në pakujdesi, ndoshta në pavëmendje, që të njollosin veten e tyre, karakterin e tyre, të jenë shkaktar të nënçmimit dhe përbuzes së tyre. Si ta ruash veten? Ruaj veten tënde. Jo vetëm kuptimin shëndetësor rrujeve të në tënde. Jo vetëm kuptimin fizikë rruje nga në do një lendim. Jo, edhe pse kjo shumë rëndësishme, rruje të brandshme në tënde. Rruje karakterin tënde, rruje ftyrën tënde, shumë rëndësishme. Rruje moralin. E si ari jetë kjo? Omeri, radiallahu ta'ala, anë në tharë. Kosh gjindet në vendet të dyshim ta, mos të bezdiset për dyshimet e njezër dhe thikë shum fjali mësoni do thot kike u des me kon porren kike u das ku po gjindesh me çfar po miresh ngase nëse nëse miresh me punë dyshimta rrin me njerëz dyshim me njerëz të këqij nëse bën veprime dyshimta kjo do të ngjat tek njerëzit dyshim dhe mendim të keq për ty mendimi i keq i njerëzve për ty në kot rregull mir po para se më i qortu njerëzit shikojë vetën tënde një proverb arabë thot kush flenë në bivareza, mos të, të qërëton asë kendë, po zvecë të ti për ëndrët e këshia që mund t'i këtë parë. O, nga se vare është ven i tilë që në shkakton ëndrët këshia. Pra ne i kujdes me këporejnë, ruje vetën tone, ruje ku pëgjinësh, ruje me qëka pëmiresh, nëse këpasta i mund të njëllë të kënjerën me ndimet këshia për ty. Nëse këpër të këporejnë, E më dimë tek sfida pastaj mund të ngjallin para gjykime. E para gjykime mund të ngjallin akuza, e fjalë, e shpifje që mund të jesh më të vërtetë pastaj viktim e gjitha këtyre. Pastaj thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Kush e ruan sekretin e tij e ka veten në dorën e tij. Gjithë ne kemi sekrete, kemi privatësi, kemi lëshimë të caktuar. Kje kujdes me këpën ndonë sekretin. Jo rëllëherë, sekreturën ndonët e kemi ndonë me njerët gabuar, me njerët jo besnik, të pasin qertë. Në situatën e parë kërë ndoshta i urdën mundësia, ne janë hakmirë. Kje kujdes. Në esencë, mbajtë të varosura sekretet e tua. Porimi njerëzën nga njerët kemi nevojtë të ndonë piklimin, halim e ndoket, nuk prishpun, mirë po gjeje për këtë njeri unë i duhurë të jemi besnik, edhe për këtë kemi folën, në kaluarën, të jemi të sinqert, dhe të kërkujmë një është të tjilë, të sinqert dhe besnik, ruaje sekretën e të tjerëve, që të tjerë të ruaje sekretën tëndë. Kë kujdasë, mos s'palesë gjithë shka, mos u qalë me gjithë këndë, ruje vetën tonë, shumë fjallë me vëndë dhe të të të rëndësishme. Pas të thotë Omeri, radiallahu tala ta anëhum, që dhe primën e ti, fjallën e ti, mundohu të orientosh në kahjen më të mirë. Do të thot, mundohu që të kesh me në të mirë për të tjeret. Rruje e raportin më të tjeret që ata pasaj me truaj ty. Do të thot, kur di kush atot në fjallë, ki mundësi të ja jepë është kahjen e mirë dhe ki mundësi të ja jepë është kahjen e keqë, rruje vetën të në tënë, jepë ja kahjen e mirë, jepë ja kahjen e duhur. Një ve primë në kushë mos në gjitho menjere me i dhonë kahit keqe, po po e dihune, ka dashkë kështu me bo, jo kështu, ruje vetën tone, të jemi të formuar, të jemi të dukuar, të jemi të matur, të munduemi maksimalisht që të orientuemi fjallët e miqëve tanë doa të themë, të afrëmve tanë, shokve tonë, të japim kahit pozitive, të japim një komend të duhur, që fuqizohen raportet me zvete, jo i shkëput ato, këtu e në përësi shumë praktike, përvoja të thella nga jeta e njërët menqër. Pastaj, Omeri, radiallahu ta'ale, anu thotë, ragimi më i të mëjmirë, ndaj ati që në raport me ty i ka bërë allahut më katë, është që ti allahun të adhërash në raport me te. Qëka në në kupton kjo? Dikosh, është silë keq me ty dhe ka bërë më katë, dhe allahut më nuar. Mos u silë keq me te, që i dhe ti të më katë ë Silo me thmir, me moral. Dhe kështot, Allahun e adhuran dhe reagimin e duhur, e je jep njeriut në këtë moment. Nëse një kush shpif për ty, ka për mëkat, mos shpif për te që aty të përsh mëkat, anë e këthimit më i mirë, kur di kush, për mes mëkatimin dhe Allahot lëndon ty, është të që ti të ragosh për mes në nështimin dhe Allahot për mes ty. Shpeshen njerit, kur lëndohen, kur preken, nuk shukujnë pastaj, ai bën Allah gjuna, a i shkelin kufirin saqë më rënsi. Mbanësi është të revansohemi, të hakmiremi, të nxirim hakun, të shkelim tjetrin. Po mirë, në këtë proces të reagimit ton, a është lolë kënaqur? Në këtë proces të reagimit ton, apo i ndënshtrojmë Allahut apo po i mëkat. Nëse ai që na ka lënduar ka bërë mëkat ndaj neve, ne kemi reaguar duke bërë ne mëkat, atërt e kollojmë të, të barabart. Pavarësisht pse ai na ka lënduar, edhe ai na ka ofenduar. Nëse reagimi unë ka qenë pas taj me të njëti në kaliber, e nuk duhet me qenë kështu njëri hu i menqor. Andaj ruaju, ruaju në reagimet e tua, shëkosso bukur o meri në mëzonsit se i të ruajemi, pas taj o meri e thëtë, mundoh të gjithë gjithë mund me që të mirë, në ruaj e vetën me këpër shëqruash, ruaj e vetën, është shumë rëndzim me këpër shëqruash. Nëse gjenë shokë mirë, mundoh sa so ma te për t t që të kjeshtë të tilë, Shum njerëz dukemunduar që të shtojnë pasurinë i humbin miqët. Po, ç'është pasuria? Ç'është autoriteti? Mi po duki shtuar miqët. Jo shtu autoritet, është pasuri e humbi miq të tuta afërt në kusht kjo matematik e njeriu të ruajtur në një të, të mëshur. Shtoj miqtë e mirë ata duan, sikurse ka thënë Omeri radiallahu taala anhu. Ngase këta shoq të mirë, këta miq të mirë janë stolia në kohë të mira dhe janë mbështetje në kohë të vështira. O mirë pastaj tha, ruaj veten tënde që mos të pyesësh për gjëra të kota. Pyt dhe merru më çet për këtë. Të mjafton kjo. Largoj nga ajo që nuk të përket. Nga se nëse pyet për ajo që nuk të përket, njerëzit mund të më thënë, më thonë, ça po bën ti që po pyet të palidhje. Ose s'ka ndodhur kjo. Ku ka ndodhur kjo? Andaj ruaj veten tënde. Ruaj veten tënde kur të pyet, kur të flet, mat veten çka po thua. Shumë e rëndësishme. Dhe pas ta jo merë në përmjënë të kësa i tha, mundohu që fjallët e tua ti drejtujnë atyre që janë të interesuar më ndëgju. Ka një ruflatë e shë që nuk e i rëndësishëm, nuk e i interesantë. A për shë që njerët përkërkujnë rasën e parë që realisht me ushkëput nga komunikime të ju. Po t'japin shenje, bezeshëm, rrujeve të nëtonë, rruje fjallët tua. Falëma ata që realisht janë të interesuarë. Ma tash komunikimet ma tash përfitim. E shohën se janë duke përfituar për prej te, e atër fal. Atër detoju. Njërzë komunikon me ta. Gjanë që nuk mund të komunikosh nga se kanë nevojë armat që s'os interesu me doju. S'po flas për nevoja personale, po po flas në komunikim përgjithshëm, në mohabet, në biseda e kështu me radhë. Fal atëra kur shanse fjala jote më të vërtetë është më rëndsi. Është më interes përgjithshëm. Njërzë o përfitojnë Sashan sirr nuk kanë interesuar mos fal. Mos se në çmo veten, mos e përbus veten, ruaje veten tonë, mos u bë i tepërt. Kështu tha Mery radhiyallahu ta'ala anu dhe përfund tha Mery radhiyallahu ta'ala anu. Në punët tua ndihmohu me ata që kanë dëshirë me pa suksesin këtë punë. Mosu ndihmo me ata që kanë dëshirë me pa dështimin këtë punë. Asa ngjëra për shkakun ti ke një projekt, ti ke një punë. Nëse ndihmohesh Mendoj sonier zaktuar që skanchetimi pa po sukses kanë mundsi me të hap kësilla, kësilla. Kan mundsi me të ndoshta uzimë të panevojshme, të dëmshme. Kan mundsi ndoshta me të ofruan ndihmë zaktuar për të pamjaftueshme, çerrisht me të long gjysëm të rrugës. Kë ke kujdes nga kush po kërkon ndihmë. Kë ke kujdes kujt për kujt po kërkon për kraje. Kë ke kujdes kujt po ja shpalos ndihmën nevojën që për ndihmën që ke rrujeve të nëtonë, rruje tone, rruj projektit e tua, rruje qërimet e tua. Si kërsta kjo njëri i menqur, dhe të ndëruar, o meri, pas ta i tha, konsultahu me ata që e kanë frika la në mënuar. Me ata që kanë frika la mënuar, nga se edhe në qëfëse nuk dojnë ty, frika ndër e laot, ka me i pengu me të bo, keq, me tjep, udhzime, të shtërëmrua dhe të devjuara, tha, mos është shqaqëra me njeshtë e këqi nga se mësën të keqen pëjtyne, e mësën qysh me bo keqë pëjtyne, mos rrime ta ruje vetën tonë, dhe tha omeri për në fundë, kur kalash pranë varëve, të regohi për ullur, mërë mësim nga varët, ruje vetën tënde, sa t'je gjallë, para se të varrosështë, e t'je dvonë pas taj pëndimi dhe këthimi. Thash një këshidhë shumë në gjeshur, shumë koptim pl Mirë po, kisha dërshit të thëmë në një takime juve së bashku, që tjetë e përmbledhur ju e shpardonë në të takime, por shpërsa që të kemi rrasë në njerë që edhe ta, nështë a shkoqitim më të e përsekaqë. Dërsa përsat, po mi aftohem me këtë thënje, rueni vetën e juaj, rueni shëndetin, po, rueni mendjen, rueni pasurin, rueni familjen, por rueni besimin e juaj, moralin, vlerat, dignitetin, karakterin, rueni fëtyu në juaj, nga sektu e në më të rëzëshme se gjitho që tjetër. Zotë jë shë përbleftë.